Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil Al alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu zalimin was salatu 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walaa subhanak laa 'ilma lana illaa ma innaka antal al alimul hakim rabbi ishrhli sadri wa yassirli amri wa hlnqta tammi lisani yafqahu qawli Tuan -tuan, ya rab tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taala sekalian tama sekali sama-sama nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi Allah taala telah memilih kita dapat sembahyang subuh secara berjemaah dan dapat duduk dalam mantis ilmu Kedua-dua nikmat ini, nikmat yang besar Yang dikira sebagaimana kita beritahu Masa-masa yang lalu bahawa orang-orang ini adalah yang terpilih Oleh Allah SWT Tuan-tuan sekalian Pada pagi ini Kita nak membicarakan Tentang tajuk yang mungkin kita rasa Tajuk yang kita ulang sebagai satu peringatan Dan barangkali persoalan yang sentiasa ditanya ketika hampir sahaja bulan Ramadhan Kita sekarang sudah masuk pada bulan Syahban Tak sampai sebulan lagi kita akan masuk bulan Ramadhan Ada banyak awal telefon bertanya tentang fidyah dan kafar Bagi orang yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan Dengan sebab-sebab tertentu Maka pada pagi ini kita mengulang balik Supaya kita ingat Kalau ada kawan-kawan yang barangkali ada kemuskilan ini Kita boleh sama-sama jawab Iaitu tentang tajuk fidyah dan kafar Ataupun puasa kotak ramadan. Yang pertama Iaitu orang musafir dan orang sakit Kita tahu orang musafir Dan orang sakit ni boleh berbuka puasa Di bulan ramadan Dengan sebab dia Dia bermusafir Kalau dia nak berbuka lah Ya Kalau ada kepayahan dalam musafir tu Perjalanan yang jauh Ya ada masyarakat di sana ada roh sok orang bermusafir di bulan Ramadan boleh membuka puasa tetapi oleh kerana hari ini dengan kecanggihan kenderaan yang laju, yang pantas seperti kapal terbang, kereta motosikal dan sebagainya maka orang kebanyakan yang tidak lagi membuka puasa ketika perjalanan yang jauh tetapi bagi mereka yang nak berbuka puasa juga Kerana berkali dia tak boleh jalan jauh Dia pening kepala Ataupun dia mabuk Dalam perjalanan Ataupun macam macamlah Sebab perjalanan itu Musafir itu ialah orang yang Dalam keadaan masyarakat Dalam keadaan kepayahan Maka Islam Tidak memberhati penganutnya Maka dia boleh berbuka puasa Itu asalnya dan juga orang sakit Asalnya boleh Berbuka puasa ya? Ada tahap sakitnya Kalau puasa dia akan bertambah sakit Kalau dia tahan apa, Dia akan penyakit Itu akan bertambah-tambah penyakit Ya ha, Tapi kalau sakit biasa saja Sakit yang boleh tahan puasa tak ada masalah ha, Dia kena kekalkan Kena tahan puasa dia Di bulan Ramadhan jadi hukum di sini bagaimana orang yang rumah safir dan orang sakit ni Sebab tuan-tuan sekalian Kadang-kadang kita ada orang yang tak Tidak tahu hukum yang sebenar Kadang-kadang dia sangka Bila mana tinggal puasa boleh semua bayar pidia Itu salah tu Bagi dia, dia tak nak puasa Dia tak nak kodok puasa tu dia tak nak kodok puasa ni dekat Ramadan lah ni dia fikir tak sempat lagi dah kemudian tak nak kodok dia nak bayar fidyah, tak boleh maknanya bukan senang-senang nak gunakan fidyah tu sebagai melepaskan puasa kodok bukan, bukan begitu Ah ha, ini kadang-kadang ramai yang tidak faham yeah. pagi ni kita uraikan. Kata Kitab Kitab ini Sesiapa yang tertinggal puasa Ramadan Disebabkan musafir atau sakit ya? Dia wajib mengkodoknya sebelum Tiba bulan Ramadan yang berikutnya Kalau dia sakit bulan Ramadan yang lalu Tahun lepas Ataupun dia musafir Dia buka puasa pada tahun lepas Maka terbelum, sebelum sampai Ramadan dekat ni dia kena kodok puasa ya? dia kena kodok kena kodok tak boleh bayar fidya dia kena kodok dia tak boleh bayar fidya ya? sebab dia sihat dia bukan sakit berpanjangan Ya. dan dia bukan bermuasa bermuasa sapi setahun bermuasa sapi ya? ada orang bermuasa sapi sepanjang tahun tak ada lah Hari-hari bumbu sapi jalan jauh Pilot pun ada masa dia berhenti ya, tak? Pilot seminggu pergi, seminggu balik cuti Ya, tu tiga hari pergi pula ya, Tak tak? Ha, itu pilot sibuk lama-lama dia jemur juga pilot tu Akhirnya berhenti Agak ya, ya, Berhenti bukan sebab penyakrap tak? Tak <laughs> ya, Sebab dia jemur jalan rata suruh dunia Ya? Ada? Ya, ada? Jika cuai dan tidak mengkontohnya, cuai tak nak kontoh, ya cuai dekat nak ramadhan dan dia cuai, sehingga masuk bulan ramadhan dekat ni dia berusuh, dia berusuh dan wajib mengkontoh puasanya serta membayar fidyah selepas ramadhan sepanjang Ramadan, selepas Ramadan tadi. dia tak di cuai dan tidak nak kontoh. Hukumnya dia berdosa Dan dia kena bayar fidyah Mana dia buat tu selepas habis Ramadan tahun ni lah Yaitu memberi makan Segolongan Makan golongan fakir miskin sehari secupak Makanan kebiasaan penduduk negeri setempat Itu ni beras lah ya. Secupak Satu cupak beras Sehari Yang dia tinggal Ya. dan hendaklah menggandakan fidyah tersebut mengikut bilangan tahun yang dilangkawi. Ya. Puasa tak ganda, Fidyah tu ganda. kena ha, faham. Puasa qada dia tinggal telah tinggal Ramadhan tahun lepas hari. Langkau tahun ni tak tak puasa. Selepas Ramadhan kena bayar fidyah Qada dan fidiah. Tapi tak kodok juga lagi Masuk Ramadan tahun 2013 Dia tak kena kodok Posa tu dua hari tak Saat Tetap sehari Tapi Fidiyahnya dah jadi Dua cupang Faham tak? Jelas tak dekat situ? Jelas? Sebab ni ada lagi Nak sebut benda yang rumit sikit Nak bagi satu-satu berhebat Tak? Nah. Jelas ya? Eh? Maknanya, orang tinggal puasa Kerana musafir dan sakit Sebelum sampai Ramadhan ni, dia kena qabak dulu hmm. Kerana dia cuai, tak puasa anak puasa, cuai Langkah Ramadhan dekat ni Selepas habis Ramadhan ni, dia kena qabak Dan dia kena fid Fidyah Kontak tetap sehari, kita fid tu kena Satu cupak satu copak bersamaan seraup dalam bahasa lama ha serauk. bahasa lama ni eh? seraup ni seraup lah seraup ni seraup ha ke seraup macam ni dua-dua seraup lah ha, dia seraup dua tangan ni baru nama serau kalau sebelah tangan tak ada nama serau ha? bukan nama orang bukan seraup tau tu lah Iaitu Satu Satu per kati jangan nak ilang kati Sekati berapa kilo? Tak sampai kilo. sekati lah Kira dalam tujuh ratu gram Dia kurang Haa Iaitulah Maknanya Hampir-hampir sekilo Satu Satu per kati Bagdad Itu Ya sama dengan ha, teling, timbangan sekarang ni ialah 600 gram 600 gram kan saya ha, tak apa 600 gram ya lebih ya separuh eh mana setengah kilo lebih sikit 600 ha? gram berah-berah beras beras biasalah err beras biasa orang makan. Jangan beras murah sangat. Yeah? Jangan beras mahal sangat. Ya. Yeah? Nibas mati walaupun dia kaya betul lah kan. Bagi basmati, basmati, beras mahal. Beras wangi ke, yeah? Tapi kalau di mampu tak ada salahnya. Dia nak bagi nak bayar fidyah dengan beras basmati ataupun beras yang mahal, beras wangi ke, boleh apa. Dia dia mampu tak ada masalah. Ini nak beritahu kebiasaannya 600 gram Sekali, eh sikit, setengah kilo lebih sikit eh. Ya yeah. ha. Maknanya itu satu hari Satu cupang Kalau dia nak bayar dengan beras Kalau 600 gram itu Timbangan sekarang berapa harga duitnya Kalau nak bayar dengan duit Sekilo beras berapa? Ini tak sampai sekilo bukan? Ha? Berapa? Sekilo berapa? Ha? Kita beli biasa 10 kilo 10 <laughs> kilo bas beras Cak rambutan, sekarang apa? 20 apa? 25, 26 kan? Eh? Ah ha, tu itu itu 10 kilo. Hah. RM2 lah kira. Dua lah. lah. Ha, ha, ah ha? naik lagi. Ha. Ini berah dah naik ni. Harga berapa ini? Ah ha, Dua 2 lah. RM2 ataupun RM2.5, tersahlah nak bagi lebih tak apa ya tak ada masalah nak bagi 5 ringgit buta apa ya. yang penting bayar vidiah tu pada siapa nak bayar vidiah ni ha, itulah kita kena tengok lagi orang yang sakit berterusan ha sakit orang sakit berterusan sampai Ramadan sakit lagi daripada Ramadan tahun lepas sampai Ramadan tahun ni sakit ya ha, dia sakit berpanjangan tak sembuh sembuh, ya. Dia wajib mengkodok puasanya sahaja tanpa membayar fidyah. Okay, sampai ramadan tahun ni dia tak tak, tak, tak tempat nak kau sebab sakit, ya. Abis ramadan yang tahun ini sihat, ya. Maknanya dia tak kena bayar fidyah, dia kena kodok sahaja Tengok begitu Islam ni dia Dia tidak menyusahkan ya, Tak menyusahkan Sakit berpanjangan Sampai bertemu Ramadan Dia tak kena bayar fidyah Dia kena kodok sahaja Baik Orang yang meninggal dunia ya, Ini orang mati ya. Sebelum mampu mengkodok Puasanya tidak berdosa Orang yang meninggal dunia, sebelum mampu mengkodok puasanya tidak berdosa. Dia tinggal puasa tahun lepas. Ya. Kemudian dia sakit. Ataupun perkara yang tak boleh dia nak kodok puasa. Maknanya sakitlah. Kemudian dia meninggal dunia. Ya. Dia tak berusaha dan puasanya perlu diganti disebabkan bukan kecuaian Mana puasa puasanya tidak perlu diganti bukan sebab dengan kecuaian dia Mana puasa itu tidak perlu diganti bukan dengan sebab kecuaian dia, tak perlu ganti Ini bagi orang meninggal telah meninggal dunia Bila mana masuk Ramadan yang seterusnya Memang dia tak mampu dengan sebab dia sakit dan sebagainya Dia tidak berusaha Puasanya tak perlu diganti Sebab bukan sebab dia cuai ya, Bukan sebab dia cuai Tapi satu lagi sementara orang yang meninggal dunia sebelum mengkodok puasanya Sedangkan dia mampu melakukannya Dia boleh buat kodok Selepas dia sihat sebelum Ramadan ni ya, Dia sakit panjang lepas Ramadan terlepas dia sakit ya, Lepas raya dia sihat Kemudian nak masuk ni Sebulan dua sebelum Ramadan ni dia sihat mana dia boleh kodak puasa dia Ya yeah? Dia boleh kodak yeah? Dia mampu Kalau dia dia tak kodak maknanya dia telah cuai Kecuaian tu dia sendiri Ya yeah? Walinya dia mati Tiba-tiba dia meninggal dunia Ya yeah? Dekat Ramadan Meninggal dunia Ya yeah? walinya sunat berpuasa bagi pihaknya walinya sunat berpuasa boleh tolong ganti nah itulah dia ibadat puasa ni orang hidup boleh tolong ganti orang mati nah tu ada dua keadaan orang yang mati dia mati dengan sebab dia sakit sampailah nak masuk Ramadan ni pun habis Ramadan dia di sakit guna meninggal dunia tak sempat nak puasa dia tidak perlu kodok Dengan sebab bukan kecuaian dia satu Tapi kalau dia sakit masuk Ramadan tahun lepas Nak Ramadan ni dia sihat balik Dia tak kodok Ini kecuaian dia Maka Belum sampai Ramadan dia mati meninggal dunia Meninggal dunia Maka walinya kena menggantikan puasa ni Ya ha, Sebab itulah dalam bahan ibadat ni Solat sahaja yang tidak boleh diganti-ganti eh, Semayang Sebab kefaduan semayang special Allah Ta'ala telah kurniakan Ambil kefaduan itu naik ke langit ya. Ibadat lain Puasa, haji, zakat Apa pun ibadat lain Semuanya melalui wahyu Maka Jibril turun ke bumi Menyampaikan wahyu Tapi bab solat Semayang Nabi SAW naik ke langit Jumpa Allah Ta'ala ya, Ambil kefatuhan solat Maka istimewa solatnya itu Kefatuhannya, kewajibannya Maka tidak ada boleh diganti-ganti Dan tidak ada boleh dibayar fidyah pun Puasa boleh bayar fidyah Semayang ada bayar fidyah? Ada? Tak ada Pernah dengar tak ada fidiah ada semayan orang ayat fidiah ada. Pernah dengar? Saya peliklah berlaku. Ni. Berlaku dengan sebab dia tak semayang Dia nak bayar fidiah. Ganti dengan fidiah. Hantar beras ke masjid surau gunung-gunung ni. Apa pasal? Tak semayang katanya. Duduk mati tak sema tak semayan. Oh senang macam kan tu. Ya, orang kaya tak semayang dalam hidup dia, tak pernah semayang orang kaya. Hantar 2 lori berat ke surau. Contohlah. Takkan habis dosa dia dengan bayar tu tak. Bukan bayar pidiah selesai dah dosa dia aman dalam kubur dah bukan. Memang kena pokonje, confirm. Confirm Mana boleh bayar dia. Dengan sebab meninggalkan semayang Mana dia? Tak ada hukum di situ puasa boleh tapi dengan sebab tadilah dia meninggalkan puasa dengan sebab dia tak sempat emak dia dia mampu nak nak nak nak mengqada ya? tapi dia cuai maka walinya kena menggantikan puasanya dia ya. menggantikan dia dia berpuasa walinya sunat berpuasa bagi pihaknya Menggantikan puasanya yang Tertinggal ya? Dengan sebab dia dia cuai Tadilah, bukan sebab Bukan dengan sebab dia Apa namanya Dengan sebab dia cuai Tetapi dia Kalau dengan sebab dia meninggal dunia tak Panjang sakitnya ya? Kemudian tak sempat nak ganti ha, Itu tak kena kodok Sebab bukan dengan kecuaian sekarang ni pesak si mati cuai ketika hidupnya sedangkan dia sihat sebelum tiba Ramadan hmm. seorang eh ha, mana ganti puasa seorang saja ha, seorang saja tak boleh buat ramai, -ramai. datuk nenek pok nenek semua empat orang buat sari tak boleh. dia satu orang maknanya untuk dia lah, maknanya Tak boleh lah, ramai-ramai hmm. Gila lah, mengenai saudara mara ha. Maksudnya Maksud wali kat sini Ialah saudara mara si mati Wali Wali tu maknanya saudara mara si mati Maknanya saudara mara tu Kalau anak bapak dia, anak-anak dia Orang terdekat dengan dia Ya yeah mestilah lagu yang paling kompak dengan dia dia hmm. menggantikan ya yeah? tapi orang lain lah saya ha adalah ha. ha, boleh. boleh orang lain lah ah ha, orang berlainan. tak apa bukan orang tu seorang saja tak kalau orang lain katalah dia tertinggal puasa uh, 10 hari dia ada 10 Yorl -Yorl. anak Bincang-bincang Sorang ambik satu hari Boleh? Ha, tak apa ha? yeah. Sorang ambil sehari Bagi sama adik-beradik Harta pusaka nak bagi ya, yeah. Puasa <laughs> Harta pusaka berbual Berparang Tipe nak berganti puasa si mati ni Masing-masing tak ada Harta nak Ha? 10 orang buat? 10 hari Bagi satu hari sorang lah. Sepuluh 10, 10 orang buat satu hari dia kalau kaedah dia seorang sehari eh, kalau nak ikut kalau nak seoranglah kalau ramai maknalah kalau tengok bilangan hari bagilah boleh bagilah hari kalau 30 hari sebulan dia tak puasa kan ha nah, maknanya wali-wali dia tu ya saudara dia kena bagilah kau ambil 5 hari ya kau ambil 3 hari bagilah Ha. Tapi kalau nak dinas orang nak sapu semua tak apa ke? <tuh> <tuh> dinas semua sekali ah tak apalah biar semua puasa tak apa. Kodial. <tuh> tak, uh, tak boleh. Dia kena puasa. <tuh> ha. Tidak disebut di sini boleh boleh dibayar pidiah. <tuh> ya <adakah>? ha. <tuh> Macam mana? Salah tak berpuasa Dia begini Yang sebenarnya Oleh kerana dia bukan Bukan kecuaiannya Bukan kecuaian si mati Sebab tak sempat nak puasa Bukan cuanya dia. tiba berhajat kalau sihat ni nak puasa tiba, -tiba mati Tidak Bukan dosa si mati lagi dah Dan orang yang hidup ni Nak tolong dia Nak tolong puasa yang dia tinggal Nah, itulah dia harapan orang yang hidup hendak dapat membantu orang yang mati yeah. Bukan setakat yang lain pun sama Dalam bab doa yeah. Dalam bab nak bagi pahala pada si mati Wali tu kena ganti Wajib dia kena ganti wajib, yeah. Kena ganti juga Kerana benda tu tak selesai dia macam hutang Dia berhutang ha? Tak tahu Berapa hari dia meninggal. Kalau kita tahu dia Meninggalkan puasa Tapi tak tahu berapa hari dia meninggal Kita tengok Ataupun kita siasat lebih awal dulu Tanya wali yang terdekat Dengan yang jaga dia masa dia sakit dulu Agak-agak berapa hari Agak-agak berapa hari Dia meninggal dalam puasa ha, Kena siasat tanya Siapa dia orang jaga dia Ya yeah? ha, Tiba-tiba sihat Kalau maka tak puasa ha, Mana berapa hari agak-agak 10 hari ke 11 hari ke 10 hari ke Ya yeah? ha, Tengok Takkan tak tahu langsung so, kan Mesti tahu sikit-sikit Kau-kau tahu 2-3 hari yeah, Baik ada hadis Nabi Nabi Amirussalam menyebut man mata wa alaihi siyamun sama anhu wa li. Nabi bersabda sesiapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih mempunyai kewajipan puasa makna dia ada kuasa dia sihat nak puasa dia tak apa lah berpuasa bagi pihaknya. Sama <tuh>. macam haji sama juga. Dia mati tak sempat nak pergi haji. Walinya, saudara-maranya yang yang pemengumpah buat Upah badan haji Upah haji kepada si mati Itu haji ya. Baik <coughs> Sama haji pun sama Seorang mati Seorang saja boleh Boleh menggantikannya nah, Tak bolehlah lah ramai ya. Sampai sepuluh orang Dia menggantikan haji orang tu pun boleh nah. Kata lah dia ambil upah haji seorang 3000 contohlah. Sapu 10 orang dapat tiga 30000 dia. Tak boleh. Mana seorang saja dalam satu musim musim haji. Ya. Ini kadang-kadang kita takut ni nak pesan pada orang nak pergi haji bawa upah haji ni kena tengok sikit siapa dia yang nak diberi upah haji. Betul-betul ya. yang orang yang diberi kepercayaan kadang-kadang ada sindiket-sindiket yeah. yang buat kerja tu. Eh, bukan bukan orang Mekah semua baik kita. Dia orang macam kita. Ada. Ha, dia orang macam kita. Berlaku kes sebelum-sebelum ni dan sampai sekarang ni pun orang pergi umrah. Siapa yang nak nak cium Hajar aswat kena bayar sampai 500 rial dia bawa pergi cium. Dan nak pergi ciuh hajat suat kan senang kan? Bukan senang kan? Ha, dia yang tanya dia macam suara orang Indonesia. "Bapak mau cium hajat suat ke?" dia katanya. Anak dia bawa macam dia orang yang kat depan tu bagi jalan kat dia. Yang depan yang jaga tu bagi jalan, seolah macam dia dah ada satu konsi syarikat pulak Dengan hajat suat pun boleh nego dah cium tarik dia buat keluar buat rm pak RM500 ada korang kena kena RM500 hak lurus bayar RM500 bayar hmm. pergi cium haji suat ada yang tak nak bayar ada RM500 mahalnya kurang sikit Eh, berdoa tawau pula situ. Kan? Right? Ha, 100 boleh. Tak nak. 100 dia tak nak. Aduh. Bagi duit 50. 50 rial dia tak nak. Dia minta 500. Bagi 80 rial tak nak. Bawa orang, orang muda boleh nak Pergi nak gicium je Sampai depan aje suat tu dia dah kita siap bagilah. Dia macam dah delay lebih awal lagi dah. Ha masuk. Je. 5 kata Dia bagi 2 ke 3 kata tahun Haa tu cerita Maknanya sampai begitu sekali hari ni Depan Haji Aswad, depan Kaabah pun orang boleh tipu Buat bisnes secara tipu Hari ni Apatah lagi bukan depan Kaabah Lagi banyak orang tipu Nah, Lagi banyak orang buat dasar Tu cerita Baik Haa Hadis lain ya an Ibn Abdul Abbas radhiyallahu anhu ma qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi ya rasulullah inna ummi matat wa alayha sawm shahrin afa afaqdih qala na'am fa fadinullahi fadinullahi ahqqu an yuqda Ibn Abbas radhiyallahu anhu kataa seorang lelaki jumpa nabi S.A.W. bertanya ya rasulullah ibuku meninggal dunia dan dia masih mempunyai hutang puasa bulan Ramadan Bolehkah aku menunaikannya? Baginda Nabi SAW jawab, ya. Hutang Allah lebih patut ditunaikan. Ha. Hutang dengan Allah Taala lebih patut ditunaikan Ya, kalau kita ha. itu kalau kita berasa macam ada hutang, nengah kan, dengan Allah Taala kena kena selesai cepat-cepat. Ya, yeah. korbank solat dan sebagainya kena buat tu kena nelan saiz cepat-cepat takut mati. Bila mati nak qada. Sebab dah semayang ni pun tuan sekalian dia, Wali dia bukan tahu dia tinggal semayang Tak tak semayam, tak semayam. Kalau tak tak tak bersama ni. Eh. Apa dia yang tahu pari dia tinggal semayang Tetapi bukan boleh qada. Ya, bukan bukannya boleh diganti-ganti dengan wali walinya boleh ganti macam puasa tadi tak boleh. Sah puasa bagi pihak si mati oleh orang yang bukan daripada kalangan keluarganya Apabila diizinkan oleh seorang daripada ahli keluarga tu sebut Syarat yang tadi wali dia, saudara mara dia kan Tapi kalau ada bukan saudara mara dia, nak tolong Nak tolong ganti puasanya tu Dengan kebenaran walinya, maka puasa tu sahlah. lah ya? Sebaliknya jika tidak diizinkan oleh ahli keluarga si mati Wali-walinya atau tanpa wasiatnya ya, Puasa tersebut tidak sah Puasa orang nak tolong ganti itu Bukan wali ni Orang lain lah Yang tak ada kait apa-apa saya mara Puasa itu tidak sah ya, Maknanya orang yang paling dekat dengan dia Kena tolong Kena bantu Jika tiada siapa yang menggantikan puasanya ha, Ini tak ada orang nak ganti ni Cerita ni tak ada orang nak gantikan wali pun tak ada ya tak ada wali hendaklah disedekahkan makanan bagi pihak sehari secupa ya tak ada orang nak gantikannya ya kalau wali dia boleh tolong ganti gantikan tapi semua tak boleh nak ganti tak, tak nak menggantikan sebab banyak benar puasa kat sebulan ataupun dua bulan Sakit lama 2 tahun, 3 tahun lama ya? ha, Ini dalam bab bagi orang yang dikatakan Tak ada orang nak gantikannya Bagi Maka hendaklah disedekahkan makanan Bagi pihaknya sehari secupak Yang wajib diambil daripada harta peninggalannya Sebagaimana penyelesaian hutang Daripada harta si mati tu ambil Tak ada harta juga Harta pun tak ada Harta si Apa nama harta Sedara mara dia lah Sedara mara dia punya Yang paling dekat dengan dia lah. Ya ha, Maksudnya kalau si mati tak ada harta lagi dah. Ha, harta si Si wali ni lah Yang pakai untuk bayar fidah Sari cupang Maknanya tak Kalau 2-3 hari Kalau si mati tu tak boleh nak puasa, walinya puasa bolehlah kan, tapi kalau sampai sebulan tak puasa ya? tapi kalau anak tu ramai nak bagi-bagi pun tak apa ya? ha, tapi kalau sampai dua bulan maknanya dua tahun dia tak puasa tiga tahun, sebab puasa dia yang begitu banyak sekali maka bolehlah dia bayar sehari secupak, diambil daripada harta peninggalan dia ya? kalau harta ni masih ada Namun jika si mati tidak mempunyai harta Bolehlah sesiapa mengeluarkan sedekah Terutamanya walinya Sedara mara yang terdekat Bagi pihak si mati ya. Dan dengan itu lepaslah tanggungjawab Walinya itu hmm. Anak angkat dia ni Wali dia tak? anak angkat dia ni, dia memang tak ada kaitan saudara mara pun dia tak ada kaitan nasab pun dalam bab fara'i pun dia tak dapat apa anak angkat memang apa namanya dalam bab aurat dalam bab apa, bak dia halal maknanya, maknanya dia dia dia boleh kahwin dia boleh apa, maknanya memang tak ada kaitan apa dia, dia bukan wali Termasuk dalam bab nikah ke apa ke Dia tak ada kaitan apa Dia memang orang lain sungguh Mana orang yang paling dekat dengan dia Siapa dia? Pak saudara dia Sukupu dia Kalau dia sebatang kara lah Contohnya lah Kan? Mana siapa orang paling dekat dengan dia? Wali yang paling dekat dengan dia Adik-beradik dia Sukupu dia Saudara mara dia Yang paling dekat dengan dia Ya? Akan tengok balik Ya? Maknanya wali di sini ialah saudara-saudara Yang ada tali Talian darah Ya Tetapi Kalau dibenarkan uh, Anak angkat tu Nak buat juga puasa si mati Dengan kebenaran wali mana dengan kebenaran saudara-saudaranya Tak apalah ya. Sama ada saudara tu dekat Ataupun jauh Benarkan anak angkat tu Berpuasa bagi pihak semati Ataupun membayar fidyah bagi pihak semati Tak apa Dengan kebenaran wali Dengan kebenaran saudara mahal Tak apa Ok ha, Cukup sekian dulu lah Tak boleh banyak-banyak ya? Ada lagi ya? Orang tua yang lemah dan pesakit Tidak harapan sembuh Macam mana dia nak nak nak, nak menyelesaikan Puasanya itu Sama ada qadak ataupun fidyah Ha, kita akan bicarakan InsyaAllah pada masa akan datang Kemudian macam mana orang yang mengandung Orang mengandung dan menyusu bayi ha, Ketika bulan Ramadan, Macam mana cara dia nak menyelesaikan uh, Puasa dia Ganti ataupun Bayar Fidia ha, Tengoklah akan datang macam mana kita nak buat ya, Kita akan beritahu akan datang insyaAllah karuna pada fajar subuh akan datang wallahu a'lam qul quli haja wa astaghfirullah azima li walakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim iyyakum bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalimin wa ala alihi wasahbihi ajma'in Allahumma a'minna bil ilmi wazayyina bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa aminna bil afiat Allahumma zidna 'imman nafia wa rutbna fahman wasi'an Ya rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah